La Vosovia a 125-a, de mulțumire a Fiilor împărății pentru slujbele cerești. Aleluia, slavă ție, Tată, cerestei bine și mulțumim, fiindcă așa cum în sufletul mintea și inima noastră te-am primit și te-am odihnit, tot așa ca pe îngeri, în slujbe ne-ai rânduit. Aleluia, slavă ție, Tată, cerestei bine și mulțumim, fiindcă așa cum prin stăpânirea ta am lucrat, tot așa ca îngerilor slujbe dat. Aleluia, slabă, ție, tată cerestă i bine și să mulțumim. Dincă așa cum să domnește asupra noastră prin Fiul Tău, te-am rugat, tot așa în preajmă ta ca pe îngeri, ne-a așezat. Aleluia, slabă, ție, tată celeste, iubi și mulțumim, din așa cum toiagul și cheile, împărăției tare le-am vegat, tot așa ca Îngeri cu o slujbă, ne-ai binecuvântat. Aleluia slabă ție, tată celeste, bine și mulțumim fiindcă așa cum îngerilor puterea supravăzduhului le-ai dat, tot așa slujba ta de-a da hrană sufletelor la vremea potrivită ne a încredințat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, vin și mulțumim, Fincă așa cum îngerii cerului la Doamna îngerilor a slugit, tot așa noi toate cele rânduite le-am înfăptuit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celeste, vin și mulțumim, Fincă așa cum îngerii păzitori, Asupra celor botezați au vegheat, tot așa să vegem asupra sufletelor cu putere ne binecuvântat. Aleluia slavă ție, Tată, cel este bine și mulțumim, fiindcă așa cum îngerilor poruncă să ducă cuvântul tău le dat, tot așa la ucenicii fiului tău, tainele împărății de legat. Aleluia slavă ție, Tată, cel este bine și mulțumim, fiindcă așa cum arhereul de preoți este înconjurat. Tot așa noi, în timpul Sfintei Liturghii, în jurul Fiului Tău, cel iubit, am stat. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum un împărat în cetatea sa este ascultat. Tot așa noi, să împlinim poruncile tale, am alergat.